Egy dolog viszont közös bennedek. Mindegyik ötökre ráfér, hogy hallgassátok a hétmester lövészét. Szerusztok kedves hallgatók! Ez a hétmester lövész a rádiókafén. Fuchs Péter barátommal köszöntünk titeket a mai adás elején amely adás a következő két órában az ember-ember által való elnyomatásáról szól. Szóval á, szokásos, könnyed, laza szombat koradélutára számítsatok! 0629-986-986 az SMS számunk, amelyen írhatok nekünk mindazokban a témákban, amelyek a következő két óra során felmerülnek. Sokszor foglalkoztunk már ezzel, Ah, hogyha röviden össze kell foglalni az ember ember által való elnyomatásának nyers szellemét, akkor azt úgy tudnánk megfogalmazni, hogy fasizmus. Egyetértünk ebben? Először is első kérdésem az volna, hogy ki más tud elnyomni egy embert. Tehát em, most tekintsünk el attól a történettől, hogy az ember emberszerű istent képzel el magának a pók meg pókszerűt. Em, nem menjünk bele a vallásos kérdésekbe, maradjunk annál, hogy embert csak ember tudja elnyomni, állatkülön úgy nem tudja elnyomni, vagy betegség nem tudja elnyomni. Em, akkor pedig em, az ember, ember általi elnyomását em, Hát nem biztos, hogy csak fasizmus. E, rengeteg más e, nevet is adhatunk ennek. E, legyen a neve egyelőre, hogy hatalom. Uh -huh. Ennek a formációnak. De a hatalom szelleme, tehát amikor a hatalom ideológiává válik, akkor azt nem fasizmusnak hívjuk, és most nem, és most szigorúan nem csak a barna fasizmusra gondolok, vagy a fehér fasizmusra gondolok, hanem ugyanígy gondolok a vörös fasizmusra, ugyanis valami, ami valaha szocializmusnak indult, tehát valamiféle egyenlőségnek, vagy valamiféle valamiféle felszabadulásnak az elnyomás alól, és amikor átfordul ugyanebbe a fajta elnyomatásba, akkor megint csak a fasizmus üti fel a fejét, csak hát mi ezek között az ideológiai kategóriák között meg, megszoktuk azt, hogy a fasizmus az hagyományosan valamiféle jobboldaliság holott Nem! A fasizmus az hagyományosan a hatalom szellemének ideológiává formálását jelenti, és ha vörösök mondják, akkor az vörösfasizmus a bolsevizmus a gyakorlatban vörösfasizmussá vált. És nem is kell ilyen messzire menni, hát gondoljunk bele a kólofasiszták, akik csak mondjuk a kóla t hajlandó a és a másikat nem. Vagy fasizmus, amit gyakorol a ellenőr a buszon, amikor hatalmat gyakorol fölötted. Pontosan, De vagy a fitness-fasizmus, amely kirekeszt mindenkit, aki nem úgy néz ki, nem az egyezményes normák szerint. Vagy a vega-fasizmus. Viselkedik és él és néz ki, mondjuk. Igen, igen. igen. Szóval mindenféle sajátosságnak a rákényszerítése a környezetemre, valamiféle kényszer alkalmazása a hétköznapokban nem feltétlenül fasizmus, amikor azonban életelvé válik, akkor válik igazából fasizmussal, amikor amikor e szerint vezérlem a hétköznapokat, amikor, amikor egy ideológiává egy egy zsinór mértéké válik az elnyomatás szelleme. Akkor válik fasizus. Én azért kezdtem el kötekedni ebben az ember, ember elnyomásával, mert már olyan filmekről fogunk beszélni, ahol jelképesen mindig ki van hagyva ennek a képletnek az eddig tagja, Tehát olyan filmekről lesz szó, ahol az ember egy pillanatra eltűnik, és állatok kerülnek elő, mindenféle furcsa lények, amelyek nem feltétlenül felelnek meg a Hospia, szapiáz fogalmának, de hát majd a kedves hallgatók, meglátják, hogy mire gondolunk megalja. Kedves író azt írja nekünk, hogy imádja a műsort és amióta hallgatja, kb. 40 olyan filmet látott, amit soha nem nézett volna meg. Hát nagyon örülünk, és reméljük, hogy ez a szám ez még csak bővülni és bővülni fog. Ezek a mai adásban olyan filmekről lesz szó, amelyek a fasizmus szellemét azt nem a a történelmileg hiteles működésükben mutatják meg, hanem valamiféle allegória rendszeren keresztül vezérlik át egy képzelt modellbe, amelyben ö, sokkal tisztábban, sokkal, sokkal letisztultabban tudja felmutatni mindazokat az erővonalakat, amelyek az ember emberáltal való elnyomatásához vezetni tudnak. Az első ilyen pedig ö, rögtön a talán legnépszerűbb allegória az állatfarm Című Orwell kisregényből készült filmek, és itt a többes szám nem véletlenszerű, ugyanis két filmről is szó van. Az első az az 50-es években készült ö, azt hiszem 54-ben egy francia filmről van szó, ami ennek ellenére angol nyelvű eredetiben, hogyha jól, jól emlékszem rá a... ö, nem nagyon kölcsönözhető. A tévében vetítették le, én valami 15 évvel ezelőtt láttam, és emlékszem, hogy hatalmas krokodil krokodilkönnyeket potyogtatom, amikor bandita a lovat, az igás lovat elviszik, elszállítják és hiába rohannak utána Rózsi, meg Benyámin annak ellenére is próbálja kirúgni magát abból a, abból a kocsiból, amin szállítják, és enyvet készítenek belőle, és én emlékszem, hogy hogy zokogtam. ugye Bandi az, az a proletáriátus. Igen. A becsapott proletáriátus. Minden figurának az állatfarmban megvan a maga megfelelője. Egy bámulatos allegória, ami, amiben talán az a legcsodálatosabb, hogy Orwell nem csinált semmi mást, mint hogy bizonyos társadalmi osztályokat, bizonyos állat egyedeknek, nem állatfajoknak, állat egyedeknek ö, feleltetett meg. Ö, más esetben persze állatfajokról is szó van, bizonyos esetekben egyedekről van szó. A legérdekesebb az az, hogy, ö, hogy nem tett hozzá semmit. Mert egyszerűen csak megvalósította ö, sebészi pontossággal ezt, ezt az analógiát, és kész. Ö, rögtön elkezdhetünk beszélni a filmnek az egyik legérdekesebb pontjáról, a eltér regénytől. Akik még nem látták a filmet Vagy nem olvasták a regényt Azok most lehet, hogy szomorkodni fognak Mert elmondogni néhány dolgot előre Azzal szpoilerezünk De ugye az eredeti 50-es évekbeli rajzfilm verzióban Egy nagyon-nagyon nagy különbség van a regényhez képest És a regénynek az egyik lényeges pontja Hogy a disznók Akik ugye egyelőbbek az egyelőbeknél Ez ugye egy olyan közsze Ami gyakorlatilag mindenki ismert azok e, fokozatosan a e, regény végére átalakulnak emberé. E, a filmben meg egyáltalán nem ez történik, hanem egy teljesen más e, vége lesz a, ennek az egyébként amúgy e, 66 perces rajzfilmnek, e, amire rengeteg összeesküvés elmélet is épült, hogy miért pont ez a vége, de ezt mindjárt föltálunk. Um, egy szó mint száz, ennek az eredeti állatfarnak, nem csak a, az animációs része, ugye az, a, a, az állatoknak a megformálása az, ami csodálatos, de a zenéje, tehát amikor, amikor, amikor ők elkezdik ezek a különböző állatok, és erre maga Orwell is nagy hangsúlyt fektet, hogy minden állat a maga nyelvén, a maga hangján énekli a forradalom dalát, ugye az Angol Hon Állatai című himnuszt, és, és, és ennek, a, ennek a zenéje, ez nagyon-nagyon hosszú évtizedekre, tulajdonképpen az újabb feldolgozásig a szimbólumával vált az állatok forradalmának. <Színy> John Halas által rendezett ö, francia eredeti egy animáció igazából, és ö, hát ezt amennyire jó szívvel tudjuk ajánlani, annyira kevésbé tudunk tudjuk ajánlani, sőt, annál inkább elkívánunk riasztani mindenkit az 1999-ben élő szereplőkkel, ismétlem, élő állatokkal forgatott és animált állatfarmtól, amely az amerikai animáció, de nem animációs igazából, hanem ilyen, hát így, így animálva mozgatják az élő állatoknak a száját, valami gyalázatos. Tehát, hogy a... a Ha meg lehet úgy pörgetni a sírjában George Orwellt, mint egy exkavátor, akkor akkor ez a film 1999-ben nyilvánvalóan képes volt erre. Tehát a Jesse kutya, aki nem is szerepel egyáltalán a regényben, az megjelenik, és hát ő, ő narralja a sztorit. Jesse kutya, aki a minden, minden amerikai háztartás kedvenc házi állata, és, és a végén ők menekülnek, meg vég... tehát így igazából az a csodálatos az Orwell kis regényben, hogy az okos disznók a buta állatoknak lépte nyomon főleg süvi aki a propagandaminiszter vagy valami ilyesmi, mindig behűítik őket, és a buta állatok mindig mennek a süvinek az, az iránymutatása után, ugyebár a Mandinak a jelmondata, hogy Napoleon elvtársnak mindig igaza van, és ebben a, ebben a filmben pedig ezek az állatok már az elejétől gyanakszanak, nem értik, hogy hogy lehet ez, na de hát azért még csinálják, tehát hogy meg van hamisítva maga a szelleme a történetnek. Igen, hát minden nagy történetnek egyik veszélye, hogy előbb-utóbb amerikai stúdiók rajzfilmet csinálnak belőle, és valahogy belekerül egy ilyen kedves, szerethető állat, ami mindig revdes a főszereplő után. Hát mondjuk a Beckettnek a godóra várva így egészen elképesztő lehetne megcsinálni ilyen verzióban. De most felirőlünk egy kicsit vissza az első filmhez, ugye a 55-ös rajzfilm verzióhoz, aminek más a vége, mint a regénynek. De miért más a vége? Illetve megnézhetnénk még valamit, hogy tulajdonképpen mi ez a film, és igazából mi nem. Tehát tegyük föl, hogy egy 55-ös film két évvel Stalin halála után, ami egy olyan könyvből íródott, ami a Stalinizmust mutatja be, máshogy végződik, mint az akkor még bőven kezdődő tomboló hidegháború. Két éve volt halott Stalin. Igen, igazából. két éve volt halott Stalin. Ugye a Áratfán filmben, A állatok egy idő után e, rájönnek, hogy e, hát, hogy ők tulajdonképpen ugyanabba a fasiszta helyzetben, vagy ugyanabba a elnyomásba kerültek a disznók által, mint a e, gazda által, és egy ilyen egészen elképesztő propaganda élő jelenetre, és ide akarok kiukadni, lerombolják a disznók uralmát, és elpusztítják őket, bár a, tehát csak azt látjuk, hogy így a árnéka a népnek rávetül a zsarnokra, és egy hatalmas a Nekem az a érdekes ebben a filmben, ebben a francia filmben, hogy nem használja azokat az elképesztő erős grafikai elemeket, amit az elmúlt húsz év propagandafilmje használ. Tehát a szovjet propaganda filmből száz helyen meríthetne és mégis nagyon-nagyon kevésszer itt kivéve ebben az utolsó jelenetben. Na most, ami még érdekessége ennek az utolsó jelenetnek, hogy ugye, mivel más a könyv, sokan elgondolkoztak azon, hogy ez hogyan is történhetett, vagy más a vége, és itt fölmerült adak a lehetősége, hogy tulajdonképpen a CIA pénzelte a forgatást, és a CIA rengetegszer belement a, a olyan művészeti projektekbe, ahol... Hát tampítani lehet a fényét legalábbis a Szovjetuniónak. Sok példát tudnék mondani, én elsősorban képzőművészeti területről tudok ilyen példákat, de ez egy ismert, félmes példa hogy itt ö, gyakorlatilag egy... A, tehát nem úgy kell elképzelni a titkos úgynököt támogatnák elége, a filmet. De, de, de, de most, de most ne, nem eléggé rombolta le a sztálin Szovjetuniónak minden nyugati értelmiségi fejében esetleg élő étoszát. Maga az állat van? Tehát nem volt az elég, és még kellett egy forradalmat hazudni a Orwell regény végére? Ne felejtsd hogy 54-ben vagyunk a televízió egyik aranykorában, A mozi egy kicsit már kezdi elveszteni azt a politikai jelentőségét, ami odáig megvolt neki. A televízió kezdi elnyerni óriási hatalmát. Ez a film nem feltétlenül értelméségeknek és nem feltétlenül könyvolvasóknak szólt. Gondolj bele, hogy van egy nagyon érdekes karakter, ahol már így ez a Disney egy kicsit megcsillan, a kis kacsa. A filmben, a aki e e egy ilyen humoros ellen végig, tehát amikor például az állatok kifosztják a házat, akkor a kiskacsolt az első lépcsőn, lépcsőn, nem bírja magát a lépcsőn, most ez jó kérdés lenne, hogy ő most tulajdonképpen kinek a metaforája, melyik plenatált típusnak, tehát nem stanovista ló, hanem akkor ő most micsoda... E Ő egy kicsit a komikumot visz bele a filmbe, az aratásnál is ugye van egy ilyen e, helyzetkomikum, ami nekem egy kicsit azt mutatja, hogy ez nem feltétlenül azoknak szól, akik kívülről tudják a könyvet. Egy szó, mint száz. A, az Orwell-féle eredeti, az a legnagyobb reménytelenséggel végződik. Azzal végződik, hogy restaurálva lett az emberek korábbi uralma, ember bőrbe bújt állatok, segítségével, de olyan mértékben, hogy az állatok már ágyakban alszanak, ruhákat viselnek. A ki, Kifejezetten a disznók, igen. igen. A disznók, akik ugye bár a párt, igen, ez, ez a, pár, ez pár, a pártnak van. a szimbóluma, a, a két hátsó csülkükön járnak, igen. a két mellsőt, azt már manipulációs tevékenységre folytatják, ahogy használják igen. Például, a például ostort vesznek a kezükbe, meg mindazokat az eszközöket, amely eszközöket korábban a kútba dobtak, igen. meg elégettek a forradalom hajnalán. Szóval Szóval, hogy helyreállt valami, és a lényeges, egyébként hangsúlyozni kell, hogy mindkét filmfeldolgozás meghamisítja az eredetinek a végét. Az eredetinek mélyen pessimista a vége, az elnyomatás restaurálódott, és semmi remény. Már csak azért sincs remény, mert ugyan hova vezetne egy újabb forradalom? Hiszen ezt már egyszer lejátszottuk, tehát csak egy fraktálba fordulnánk vissza, Igen. tehát egy, egy újabb forradalom, aztán majd egy újabb elnyomó elitet termelnek ki, amely újabb elnyomó elit, aztán helyreállítanák a disznók meg, meg, megdöntött uralmát a maga módján. Tegyük fel, hogy az állatfarm jelképes világában a proletáriatust ló jelenti, hát az angol neve kicsit más, mint a magyar... A, boxer. Igen, De boxer. Magyarul nem hangzott volna igen. jól. Igen, magyarul nem hangzott volna jól. E, abban a jelenetben, ebben a bizonyos jelenetben, ami plusz hozzáírtak a filmhez, e, Kiderül, hogy Boxer igazából nem egyedül képviseli a proletariátust, hanem van ott még erő a bikák formájában. E, ugye elég hangsúlyos, hogy több ilyen aranykarikával az órában bika is előkerül, és ők azok, akik lezuzzák a házat gyakorlatilag, és az ő élőkön érkezik meg Benjamin, aki ugye a szamár. Tulajdonképpen, és, hogyha valakit azonosítani lehet George Orwell-el, akkor az Benjamin. Ben a aki már nincsenek illúziói, igen. aki már a kezdet kezdetétől fogva tisztában van azzal, hogy az elnyomatás, az nem az ember antropológiai természet, Fakad, mint ahogyan később nem a disznók antropológiai természetének ből, ből fakad majd, amikor helyreáll újra a zsarnokság, hanem létezik az elnyomásnak egy szelleme és ez, ez a szellem ez újra meg újra felüti a fejét az emberek közti egyenlőtlenségnek az ember ember által való elnyomásának, kifosztásának létezik egy szelleme ez a fasizmus szelleme igazából amivel ebben az adásban foglalkozunk és Benyámini végig tudja ezt és végig tisztában van ezzel, persze sosem mondja és nem elsősorban azért, hogy a regény elején elője a poént, hanem azért, mert nem szeretné hogy a kutyák széttépjék ugye a kutyák azok a KGB-nek a, a, a, a szimbolumai, mi itt Itt, itt, itt, a, itt gyakorlatilag a metafora rendszer mindenre kiterjed. Tehát így jóformán nincsen olyan karakter a sztoriban, akit ne lehetne valamilyen társadalmi osztályal, vagy akár személlyel behelyettesíteni. Ugye Hugo jó az maga Trotsky, Igen. Napoleon Elvtárs az maga Stalin érdekes, hogy a franciaországi kiadásban a francia... Ö, állat van francia kiadásában, Cézárnak hívják Napóleon eltársat, ugyanis hát Franciaországban nagyon népszerű Napóleon, és ő nem lehetett Stálinnal azonosítani, ugye? A világon mindenhol Napóleon azt Stálint jelenti, tehát a franciák számára nyilván nem. Hallgassátok őrnagyunk gondolatait, amelyek az állatizmus alapelvei. Sose feledjük el, amire tanított minket. Lényeges, hogy soha semmiben ne akarjunk hasonlítani az emberre. Egy. Aki két lábon jár, az ellenség. Kettő, aki négy lábon jár, vagy szárnyai vannak, az barát. A helyzet az, hogy mi állatok vagyunk. Három állat nem visel ruhát. Négy állat soha nem alszik ágyban. Nem alacsonyodhatunk az ember szintjére. Öt! Állat nem iszik alkoholt. Az állat nem kereskedik. Hat. Állat nem öl meg másik állatot. Az egymás elleni küzdelem az emberre jellemző. Aj, jöjj már le! A legfontosabb a hetedik pont. Az állatok közt uralkodjék egyenlőség és testvériség. Minden, Minden állat, állat egyenlő. Az öreg őrnagy, na azzal kapcsolatban zajlanak viták, hogy az vajon Lenin vagy Marx, de hát nyilván mindkettő. Tehát, hogy mi, mi ugyan mi szükség lenne arra, hogy ezt a, ezt a kettőt különválasztjuk? Tehát ő a, ő a hatalomgyakorlás nélküli ideológia, mm. ugye? Ahol még minden szép és ideális, hiszen egy a fejemben lévő modell, modellel nem tudok visszaélni, ugye? És aztán jön a forradalom, és a forradalomnak hát, két erős embere van. Kógolyó, a fehér színű, és a, a, a hát az ilyen barnásabb színű, mm. szinte már, már a fasizmus színvilágára mm. emlékeztető mm. napóleon Apolo. elvtárs. Igen. És az ő hatalmi harcuk a forradalom első néhány évében zajlik, pusztán csak addig, ameddig a kutyák az ifjúság nevelésével nagyon sokat foglalatoskodó napoló nelvtársal felnevelt kutyák, kvázi a KGB fel nem nevelkedik, ami akkor még NKVD volt, Igen. és, és üldözőben nem veszik hógolyót, és el nem kergetik. A, a filmfeldolgozásban a, a, az 55-ös animációban ott hógolyót meg is ölik, ugyebár a valóságban trockit megölték végül is, úgyhogy, úgyhogy bár amikor Orwell írta Acordo... Akkor Trotsky még élt? Még élt. Akkor még hát élt. Trotsky azért írta, még. hogy elűzik és nem ölik meg, hiszen akkor Trotsky még élt. És fontos, hogy a, a filmfeldolgozásokban Hógólyónak a szerepét, aki ugye Trotsky, azt idealizálják, és nem ő, ő, ő, ő, a, ő, a, ő a forradalom jó szelleme, aki hogyha, talán, hogyha ő vezérli az egészet tovább, akkor semmi sem alakult volna olyan rosszul, mint Napóleon vezetése alatt. De ne felejtsük el, hogy Orwell az eredeti regényben már megírja azt, hogy már, már Hógólyó uralma ideje, én is az almát és a tejet azt a sertéseknek a, az ellátására fordították, tehát már az is egy mélyen korrupt és egyenlőtlen világ volt, csak még nem szabadult el a pokol, még a arnokság szelleme nem szabadult el, de már felütötte a fejét. Ugye a rajzfilmben egyszer sem is meg az a bizonyos malom, ami a, gyakorlatilag a felvilágosodást, illetve a modernizmust jelképezi. Ami a regényben háromszor sem meg. Háromszor sem is, meg. Sem is meg, és a első megsemmisülése, hát itt többek között azért is kimarad a Filmből, mert um, az az elüldözött Trotsky vagy um, hát a megfelelőjének a Bűne legalábbis szóban, ugyanis hát nem tervezte meg jól a malmat. Tehát ez a értelmességi légvár ez tulajdonképpen ezért így sem működik. Igen. Igen, igen, igen, Aztán később már minden létező problémát, amit a, amit a szocializmus építése során el kell szenvedni, az, az természetesen hógolyónak, vagyis hát Trockínak, Trockia akna munkájának lehet tulajdonítani. Tiszteletre méltó vezérünk, az állatok hőse első és második fokozatának birtokosa Szólni kíván. Elvtársak, értesültem arról, hogy a gaz bűnöző hógolyó még mindig látogatja a gazdaságot. Igazán? Én tegét. nem láttam. Gyomot kever a betőmagba, eltömi a csatornákat. Hógolyó szabotázsa okozza az élelem hiányt. Tudom, hogy segít neki valaki. Kitalálom én, hogy kiszövetkezett vele, és akkor nem kerül el a büntetést. A szabotás miatt minden egyes tojást kiviszünk a piacra. Ó, oh, ez gyilkossal. Nektek önként kellene áldozatot hoznotok az állatizmusért. Nem, nem, Ellent mondtok, dicső az összes tojásunkban. Igen, mondom. mondod. No, minden tyúk bűnöző egy falatot sem kaptok. Ha valaki enni ad nekik, az halál büntetést kap. Kaptunk néhány a Üdv, amikor a szomszédban Csáusászkut elkapták, aznap este ment az M1-en, mármint az animált uh -huh. 1955-ös film. Nagyon ajánljuk. Az egész halas film fenn van a YouTube-on, bizony, a YouTube.comon meg tudjátok nézni, 72 perces. Uh -huh hát nincs alatt felirat, de, de abszolút érthető uh -huh. angolul is. Negyen. Tehát, hogy annyira kevés a szöveg benne. Jó nyert tanulásra. Műsorotokat nagyon várom, jók vagytok, ha még nem volt szó róla a kísérlet, Oliver Hill's Spiegel filmje volt szó róla, pontosan a fasizmus természetéről uh -huh. szól. Nagyon köszönjük, nagyon köszönjük az ajánlásokat. Az első, a korábbi 1955-ös filmre azt tudnám mondani, hogy a szerintem egy 8-as a 10-es Nem tudom, hogy te hogy vagy ezzel. 8-as, sőt... Azért lehet még egy kicsit több, nyolc és fél, mert családdal együtt nézhető. Viszont a csak családdal együtt nézhető, és sőt, inkább úgy fogalmaznék, hogy csak családdal együtt nézhetetlen, 1999-es filmre egy kettesnél jobbat semmiképp nem tudok adni. Ennél talán csak a te vélemény ad autentikusabb, aki meg sem nézted. Bár csak Bárcsak én is így lennék. Vétel, ezzel. vétel. Reklám a Rádió Kiteremtette az embert?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 Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk! Minden állat egyenlő, de egyes állatok egyenlőbbek a többinél. És most látogassunk el vezérünk házához, ahol ma spontán tüntetés zajlott. Egy hálás kacsa új taltírt szeretett vezérünknek. Ezt most előadja, kíséri az állatkőrség! The wonder of our wisdom, long to live. The rulers of the heart. Érdekes SMS-t. Azt írja nekünk az SMS író. Orwell jelentéseket írt a titkosszolgálatnak a baloldali barátairól is. Ez kínos. Hát kínos, de szóval mindenkinek volt egy saját képe a tökéletes szocializmusról. Ugye Orwell a úgynevezett polgári vagy liberális szocializmusnak volt a híve, vagy ilyen szocializmusnak. Hát harcolt, harcolt a spanyol polgárháborúban is. Az egy dolog, de aki nem szép bele neki. Oldalán ehm um, het hebben Várjál, de a hol jelentette fel őket a brit titkos a szolgálatnál följeláborazokat a, alatt, a azok, másik világháború alatt. Azokat a baloldali barátait, akik Igen. szerinte nem kellően baloldaliak, azokat felfelé. Nem, vagy túl baloldaliak. Tehát nem félnek bele az ő egy személyes képébe, azért azt nássuk be e, szocializmus képébe, hogy ha mondjuk egy májkus csettintéssel kicseréljük Orvelt és Stalint, nem biztos, hogy fél év múlva nem ugyanarra ment volna a gépezet. Bárki, aki már próbált hatalmat gyakorolni mondjuk egy őrs fölött a. A, a, a, a mit tudom én ilyen formagyakorlaton a 80-as évek, tudja, hogy baromi nehéz alakod, és no. erre utóbb akcióba no, fog én, én, én ezért nem akarok hatalmat, köszi. <gül> <gül> ez, ez, ez, jobb az ilyesmitől távol tartja Ég. magát az ember. És azt <gül> hiszem, hogy a kultúra, meg a művészet arra való, hogy az ember egy biztonságos térben próbálja ki magát és az eszméit, nem, nem pedig a gyakorlatban, ahol emberi vér folyik. Minden esetre, hát hogy fogalmazok, úgy néz ki, hogy Orwell esetében is arról beszélünk, hogy van egy élő húsvér Orwell, meg van egy író, van egy írói én, amely, amely hát hogy mondjam, az ember a művészetében egy magasabb erkölcsi szintre tudja emelni magát. Azt, azt, azt hiszem, akár erről is beszélhetünk. A mai adásban a fasizmus szellemét idézzük meg. 0629, 98 9898 az SMS számunk, amire írhattok nekünk. Fuchs Péter barátommal várjuk az SMS-eiteket a következő másfél órában. Én Puzsér Róbert vagyok. Ez a Rádiókafé A hétmester lövészét hallhatjátok. Mi a fasizmus? Mi a... Mi, mitől fasizmus egy rendszer? Én azt gondolom, hogy minden rendszer a saját hatalmát valamilyen módon, valamiféle ideológiával meg, megkívánja támogatni. Azt hiszem, hogy a fasizmus attól válik fasizmussá, hogy köszöni nincs szüksége ideológiára, de azért, de azért hazudik egyet, és ez, a, ez az ideológia pedig maga a elnyomás, maga a fasizmus tehát ez, nehéz ezt magyarázni, egy olyan rendszer amely a saját uralmát önmagával magyarázza az a fasiszta ahol, ahol, az, ahol azt mondom, hogy mm, felpofozhatlak, mert megvan hozzá a hatalmam és ebből a hatalomból merítem a jogot tehát ahol nem valamiféle nincs egy különösebb vízióm <gül> hanem, hanem csak a nyers hatalom a cél, azt hiszem, hogy az a világ a fasizmus ahol azért teszek valamit, mert felhatalmaz rá a hatalmam. Hát Umberto Eco azt mondja erre, hogy a fasizmus az a erő hatalma, vagy az erő politikája. Van neki egy írása a fasizmus 5 alappillére, vagy 10 alap pillére, csak hogy a felbontja őket a 5-10re amelyben hát ő végigmegy egyenként azon, hogy mi számít fasizmusnak, csak ő soha nem tör ki abból a ketrecből, ami hát az ő saját hazája, a modernkori fasizmus megjelenése, vagy egyik már megjelenése Olaszország, ezért ő tényleg nem kér, tér ki a fitnessfasizmus, vagy a vegafasizmusnak a specialitásaira, hanem megmarad annak az egy bizonyos hatalmi rendszernek, az olasz fasizmusnak elemzésének. Hát amikor a saját magam sajátosságait akarom kiterjeszteni, és formálok egy ideológiát arra, hogy minden olyan legyen, mint én, vagy az én vezérletem alatt álljon, vagy én hozzám igazodjon, vagy én hozzám képes létezzen, az már valamiféle fasizmus, az már valamiféle a világnak a magam képére való formálásának az igénye, ami miből fakadhat? Miből fakadhat? Tehát mi lehet a hatalom szellemének a mi ígén? Valamiféle félelem? Valamiféle szorongás? A félelem, szorongás, vagy pedig a legfelsőbb igazság. Tehát azért kell mindennek olyannak lennie, mint ahogy én elképzelem, mert én tudom a legjobban. És nincs nincs semmiféle kétségem ebben. Talán valamiféle olyan szorongásá lennek a mélyén, hogy én a való világot, ami körülvesz engem, egy káosznak élem meg. Azt gondolom, hogy ez, ez valami összevisszaság, valami rendetlenség, itt rendet kell teremteni. Pontosan. Én tudom, hogy mi a rend, majd én megteremtem a rendet. De mi van akkor, ha tévedek? Mi van akkor, ami körülöttem van, az már egy rend, egy ihletet rend, csak ez... bennem van a diszkomfortérzés, ez, és ezt vetítem ki, ezért gondolom azt, hogy a körülöttem lévő dolgok azok rendetlenségben vannak, de majd én azt helyreállítom. Azt gondolom, hogy a rák is valami ilyesmi. Tehát a ráksejt az attól szorong, hogy körülötte egy nagy káosz van, de ő majd helyreállítja a rendet, majd önmaga képére fog mindent változtatni a környezetében, ugyebár a ráksejt az átprogramozza a környező sejteket, és így burjázzik maga a rák. Valószínűleg arról van szó, hogy a ráksejt nincs tisztában azzal, hogy körülötte egy rend van, nem látja a rendet, nem képes abstrahálni, nem képes meglátni a a szervezet működését, valahogy elfelejtkezik te rólad, te rólad, az élő szervezetről, na de ő majd helyreállítja ezt. Talán a szándék a mélyén jó, de nem lehet. És hogyan, honnan meríti magának a jogot ahhoz, hogy a környezetét a maga képére formálja pusztán csak azért, mert a látásmódja hibás, és mert képtelen meglátni az ihletet, rendet, valamiféle káoszt vizionál. Úgy a számomra félelmetesek azok emberek, akik azt gondolják, hogy valahol rend lehet. Tehát ezt az állapotot még a saját konyhában sem tudom elérni. Szóval, hogy ez egy, ez egy korlátoltságra utala valaki azt gondolja, hogy valamiben rendet lehet rakni. Ott valaki számára mindig rendetlenség lesz, és ide jó. A rend az illúzió. Hát a, a, Ha csak a port veszük alapul. Mi a por? A por az a dolgokból letöredező, leeső, lehulló darabkáknak az összessége. Igazából a por az arra utal, hogy semmi sem az, ami, hanem minden esik szét, minden hullik szét darabokra körülöttünk. Tehát, ha megfogok egy tárgyat, mondjuk egy ceruzát, és átviszem A pontból B pontba, ami B pontba megérkezik, az már nem az, ami, ami A pontból elindult, az annál kevesebb. Mivel kevesebb? Éppen a porral. A por az az, ami abból a ceruzából leválik, ami alatt A pontból B pontba odaér. Sem Semmi sem lesz soha vett tisztán rendben. Soha is, ha ezt fölfogjuk, ha ezt megértjük és ezt igazodni tudunk, az egyik letett rend. Na most a porra vitatkoznék, Úgyhogy és te a pornak egy már-már fizikai definícióját adtad. A por ugye a, például az emberi bőrmálásából keletkezik. Többek, közt. többek közt Vagy a akár. Keletkező halmazállapot. Egy rendmányás számára a por az, ami a tisztaságot zavarja és őt a tisztaság egy bizonyos szintig érdekli csak egy bizonyos felszínig ami alatta van az már nem tehát amikor hivatalosan ott végigment a porszívó és glédába vannak állítva a ceruzák az számít a rendnek nem is akarja tudni mi van alatta nem akarja tudni hogyha mikroszkóppal ránéz akkor még több portál minden mindenmit egész életében el tudna valaha képzelni Napóleon elvtársnak is ez lehetett a szorongása? Vagy pedig az egész annyira korrupt, ahogy a Norvell képzeli el. Hogy egyszerűen a több tejért, a több almáért, a nagyobb fejadagért, a kényelmes ágyért, meg a biztonságos jólétért zajlik az egész. Szóval, hogy, hogy az egésznek a mélyén csak mi feltételezünk valamiféle antropológiai szorongást, és valójában az egésznek a mélyén a mélységes romlottság, korrupció és, és a. a A, a hihetetlen felületessége az egésznek, az, az élmény, az élmények felhalmozásának a szükségessége, és az élmények elmarásának, akár elősz, erőszakkal való elmarásának a képessége áll. Na most egy nagyon veszélyes terület, területre fogunk kevezni, de nem véletlenül, hiszen ezt fog átvezetni a következő filmhez. A veszélyes terület pedig azt a kérdést teszi föl, vagy feszegeti, hogy vajon csak az embereknél van -e ez így? Tehát az állatvilágban például az uralom, az uralkodás hogyan működik. A következő film, amiről beszélni fogunk, rendezője azt válaszolta egyszer egy azóta elfredett interjúban, hogy ő azért szereti annyira az állatokat, mert azok nem gyilkolják egymást ok nélkül. Tehát e, most egy kicsit visszaelveszettünk állatformról, aztán a negyedik tétel volt az, amely azt mondja, hogy e, állat állatot nem öl meg, és hát a kiegészítése ok nélkül. Na, Na most itt, e, Hayao miyazaki a japán rendezőnek egy ilyen érdekes áthallása, vagy újraértelmezése van, ő azért szereti az állatokat, mert nem ok hanem ők gyakorlatilag egy ilyen élni és élni hagyni elvet érvényestenek bizonyos kereteken belül. Nem szűzi szűzítisztosságúak, ők is gyilkolnak, de nem azért, hogy valaki hatalmat gyakoroljanak, nem azért, hogy valamit, ami megváltoztatlan, megváltoztassanak. Tehát, hogy a gyilkolásnak Az az önmagam fenntartása, nem pedig valamiféle hatalomgyakorlás nem önmagam egójának vagy önmagam személyének a kiterjesztése. Azért ez egy lényeges különbség legalábbis mi az aki szerint, aki a porkor Rosso a mesterpilóta című filmet készítette el 1992-ben. Ez a film a Földközi tenger környékén játszódik, amikor hidroplánok uralták a vizeket. Egy disznóról szól, aki harcba szállt a kalózok ellen, a becsületért, a szerelemért és a szerencséért. Ősünk neve, Porkorosszó, a mesterpilóta. Itt a sertés, mint állatfaj, az valami nagyon másfajta jelleget ölt, mint George Orwell-nél. Ugye George Orwellnél is kiemelkedik az állatok közül, Ugyanis hát ő a legintelligensebb valamennyi állat közül a farmon. Itt viszont nem, az, nem pusztán az állatok közül, hanem az emberek közül. Vagy hogy is fogalmazzak, ott, ott azáltal, hogy kiemelkedik az állatok közül, valójában emberi szintre aljasul, mármint Orwellnél. Itt viszont valamiféle emberfelettiség, vagy valamiféle ember és isten közöttiség szimbólumává válik a, a disznó vagy éppen, hogyha a filmet így értelmezik emberalattiság. tehát a film alaptétele hogy egy disznó egy nagy piros gépbe lepül és ő az Adriának akármi is legyen az Adrián egy képzeletbeli adria valójában a legügyesebb pilótája, senki sem képes vele felmenni a versenyt, és egyébként nem öl meg senkit. Tehát lehetne rá lehetősége, hogy a kalózokat egyenként kilövi a gépágyjával, hiszen annyira a profi pilóta, de mégis mégiscsak a cedi szét, és utána kiegyezik velük, és a pénz felével távoznak. Ő egy fejvadász gyakorlatilag, aki, hát valami, valahogyan disznó lett. Ember is lehetne, de ő de, de, de disznó. Én ez nagyon furcán... jellemző mi az Miyazakira, hogy mindig belevisz valami misztikumot a történetbe. Nem is feltétlenül misztikum, ugyanis ez nem úgy varázslat, mint mondjuk a Arthur és a kerekasztalban Merlin a varázsló varázslatai, vagy mint a Bibliának a furcsa csodatételei, E, igazából senki nem feszegeti, hogy ő miért pont disznó és senki nem akarja az olba küldeni igazából úgy beszélnek róla, mint disznóról azon túl, hogy látjuk, hogy ő egy disznó a rajzfilmben, hogy az a személy disznó el szoktuk egymásra is mondani e, de ez nem jelenti azt, hogy ilyen túlcsőorunk van, meg disznófüleink neki disznófülei vannak és igazából egyetlen kicsi mondatot kivéve egyszer sem feszegetik komolyan az ő faj identitását. E, ez a picike mondat meg a film felénél hangzik el Amikor ő a gépe javítása miatt azt hiszem Torinóba vagy Milánóba érkezik, és a gazdasági válság kellős közepén várja, hogy a gépét a asszonyok, mert ugye a összes férfi elment más gyárakba dolgozni, fölítsák, és egy moziban néz egy filmet a filmen belül, egy 20-as évekbeli amerikai rajzfilmet, amelyben egy repülő disznó van szintén, ezt a mi az, aki találta, illetve részben csinálta ezt a rajzfilmet, tehát hozott anyagból beledolgozta, leül mellé egy ki nem mondott rendszernek, a ki nem mondott funkcionárusa, ami hát tudva levő, hogy a fasizmus, tehát ez a filmben többször megélik, de egyszer sincs kimondva, apró jelekben van érzékeltetve, érzékeltetve, apró olyan jelekben, amelyek egészen színészi magasságokba emelik a, a disznót, például amikor először fasiszta menettel találkozik egy városban, és a fasisták gyanakodva néznek rá, ő meg úgy néz rájuk, mint ahogy mi néznénk egy hangja menetre, tehát egy ilyen, egy ilyen lenéző Ez nem az én világom, nem az én háborom, ez ki is mondja. Mondja neki a fegyverkereskedő, látja, most mindenki háborúra készül. Nagy háború lesz. Nem, ez nem az én háborom, ez az emberek háborúja, mondja ő. Igazából itt, hogy ő most egy disznónak látszik, vagy egy embernek, és így mondja, hogy emberek háborúja teljesen mindegy. De visszatérve az erre a jelenetre. Leül mellé a fasiszta légierőnek, az egyik kapitánya, aki megkéri, hogy ugyan már szálljon már be a seregbe, Ez ő a legjobb pilóta a világon, vagy az Adrián, legyen ő is a, a kormánypilótája, amire ő csak ennyit mond, hogy ingebb lennék disznó, mint fasiszta. Három év telt el, Márkó. Kisírtam minden könnyen. A legjobbak mind meghaltak. A barátokra. Márkó, köszönöm, hogy te mindig mellettem állsz. Csak te maradtál meg nekem a régi időkből Egy valami nem tetszik nekem a szállodádban Az a fénykép ott a falon El se hiszem, hogy összefirkáltad Az egyetlen, ami akkor készült, amikor még ember voltál Azt a varázslatot, ami átváltoztatott olyan hogyan törhetnénk meg? A porkoris, rosszul rossz szó, a mesterpilóta filmről beszélünk, azért elhangzik, ahogyan az imént hallhattátok, hogy itt egy varázslat történt ő vele, és hogy ő átváltozott hát, disznóvá, de mi lehetett ennek az oka, ő akart disznó lenni, vagy valaki elvarázsolt, vagy miért lett disznó, és hogy most már ő örökké disznó lesz? Tudni kell erről a filmről, erről a 92-es filmről, 1992-es filmről, hogy a európai kiadásának a főszereplő hangot Jean Dino kölcsönözte. Na most, eh, az ő következő filmje, ami egyébként a világért hozta számára, az a Luc a Leona Profi című filmje volt, amiben van egy jelenet, ami Jean rögtönzött a filmben, amikor is eh, a kislány már a lakásán van, és eh, ő egy ilyen, a kislány nagyon szomorú, hát de, de, de éppen akkor írták ki a családját, valahogy megpróbálja fölvidíteni, és fölkap egy ilyen edin fogót, fogót, ami disznó alakú és az a Giardino, aki az előző filmből érkezett oda, és teljesen tehát megértette, hogy mit akarom mi az, aki mondani, ott egy nagyon rövid monologot ad el, elő arról, hogy miért sokkal jobbak a disznók, mint az emberek. És igazából ez egy olyan jelenet, ami nélkül nagyon nehéz a porkorosszóval foglalkozni, annyira, annyira részesévé vált. Ü, ugye itt azt mondja ez a bérdílkos, Giardino a e, profi, hogy a disznókban az a szép, hogy ők nem akarják egymást lemészárolni, ők inkább Tehát ők tiszta állatok, ők egyszerűen csak élni akarnak, és nem ezekkel a undorító hatalmi kérdésekkel foglalkozni. De így, így lehet összefoglalni azt a e, nagyon rövid e, Igazából ebből az derül ki, bár a, fi, a e, Polkorosza filmben van némi utalás, van egy történet, azzal kapcsolatban, hogy miért lehetett disznó, de az nem derül ki belőle, hogy eh, akkor lett disznó, vagy nem lett Végignézte disznó. nézte a társainak a halálát, eh, akik egy nagyon szép jelenetben, ugye, kilőtték a gépeiket, a repülőgépeikkel emelkedtek föl az örök vadászmezőkre, Igen. és eh, úgy volt, ő is azt hitte, hogy ő is meghalt, de ő valahogy visszatért, tehát, hogy ő, ő reinkarnálódott egy disznó képében és úgy tért vissza. Hát... Eh a szakirodalom, ugye mi az aki magáról nem nyilatkozott, de a szakirodalom az megoszik ezzel kapcsolatban. Lehet, hogy ott kapott egy átkot, amit egy titokzatos boszorkány, vagy maga a felsőbb hatalmak mondtak rá, de az a legvanúszörűbb, hogy Az, hogy ő disznó, az neki egy ilyen morális be belső tulajdonsága. Tehát, mint a e, görög eposzokban, a, e, Iliásban és Odüsszelben, hogy neki az egy jelzője, ami így a külseire is hat. Van egy másik jelző is ám, valaki van még a filmben, aki állatként van ábrázolva, csak nagyon-nagyon apró jelekből tűnik föl. Ugyanis már egy fasiszta rendszerben vagyunk, ahol is a diktátor képe van minden pénzet. És amikor ő kiveszi a pénzét a bankból, látjuk, hogy minden egyes bankérde egy sárkánynak van a képe. Egy sárkánynak, ami lángot lövel a szájából. Na, az egy kicsit másfél áll. Mussolininak a helyén tűnik van, a sárkány, ugye? Hát ezek ilyen finom utalások, ami az aki részéről, hogy vajon hogyan gondol arra az emberre, aki a hatalmat birtokolja, és hogy hogyan gondol arra az emberre, aki még csak nem is lázad a hatalom ellen, hanem valahogy hatalom nélküli. Így Tehát, van. hogy nem is hatalom ellenes, hanem valahogy nélkülözi a hatalom szellemét a lényéből. Azt hinnél az ember, hogy itt valami karnevál készül. Ezt nem értem. Ezek mind kalózok. Kalózok és más söpredékek. Gengszterek, csettnész, kének, titkos rendőrök, és persze egy-két becsületes nézelődöknek. <gül> <gül> Könnyedél legyőzöm, aztán még híresebb leszek. Tíz perc múlva kezdünk! Tíz perc múlva kezdünk! Figyelj! Mindjárt kezdődik a vidalporkoroszta és Donát Körtész között. Szabályok nincsenek. Aki előbb lelép, az török egy járvának tekintik a hidroplán pilóták. Örülök, legyen! Aki kinyitja a száját, azt lelőjük! bomba után még nagyobb lenne a csönd. Ez a mai dönt dönti el az elragadó és nagyra besült fió Pikkolos akit szükségtelen bemutatnom. Nagy tapsot kérek! Tapsoljuk meg a bájos fiót! Tapsalni! Ne húzd az időt, kezdjük el! Algas disznó! Követnünk kell a protokoll! És most kérem a téteket ide a székekre! Érdekes az a kalózvilág, mert még kifelé lázadó és dacol a muszolinizmus szellemével, és az egész olasz fasizmussal, amely akkor már hát nagyon erős exportcikk volt, és átterjedt Németországra, a többek között Japánra, talán egy mi az, aki viszonya ehhez a dologhoz sem véletlenszerű, addig befelé pedig egy nagyon erős fasizmus működik Igen. benne, tehát hogy ez is azt mutatja, hogy a csoport határa az mindig egy egy Egy hatalomgyakorlási határ, határvonalt is jelöl. Tehát amíg, vala, amíg egy rendszer kifelé lázadhat a fasizmus ellen, a belső struktúrájában lehet épp úgy fasiszta, mert valójában a hatalom intézményének az elutasítása kell ahhoz, hogy az ember mentes maradhasson ettől az egésztől. Tehát nem elég lázadni, hanem, hanem tisztának kell maradni ennek a szellemétől valamilyen módon. Parkorosztó se nem kalóz, se nem a fasiszta légierő ügynöke. E, ugye a mi azokinál e, a kalózok önmagukban nem, nem gonoszok, inkább egy ilyen kalózromantika van körülöttük, ami mondjuk a mai hekkerek és e, e, letöltő kalózok romantikájához hasonló. E, vannak jó tulajdonság és rossz tulajdonságok, és ez a filmben nagyon viccesen és jó pofán például a fürdés, ez milyen viszonyuk van. E, Azt kell tudni, hogy mi az, akinek több mániája volt, ami kapcsolódhat közvetlenül ehhez a filmhez. Egyik ugye a repülés A repülés mindig szabadságot jelent, és hát a repülő disznó az ennek egy ilyen a hatványa. Az, ami szabad, és egyben És tiszta. Tehát, hogy ez a, itt, itt kapcsolódnak össze a szimbolikák. Igen. Na most, mire hivatkozik a fasizmus? Mi a hatalmi ideológiája a fasizmusnak? A dicső, múlt, tehát valahogy önmagából vezeti le. Tehát, hogy a, például a fasizták, az a, a fasizmus szó az a faszcisz szóból származik, az a, a faszcisz, az a veszőnyaláb volt, ami annak idején a magisztrátuszokat, tehát a tisztségviselőket a római birodalomban, még az ókorban, ellátták bizonyos fasciszokkal, például a prétornak annak négy volt, a, a, a konszulnak annak nyolc volt, és hát a, a, a perpétum diktátornak volt tizenkettő, ami hát a legnagyobb, a legmagasabb és a legtöbb hatalmi jelvénnyel ellátott, tehát legnagyobb hatalmi erővel bíró magisztrátus volt. Tehát, hogy valójában miből származik a fasizmus? Tehát mire hivatkozik a fasizmus? A hatalomra! Én önmagára! Mire hivatkozik Mussolini? Miért kell, hogy ők legyenek a hatalmasok? Mert már annak idején Róma volt a hatalmas, tehát Ő nekik sorsuk a hatalom. Errendeltetett, hogy ők birtokolják a hatalmat. És a fasizmus mindig, mindig ilyen. Tehát, hogy a ugye Hitler mire hivatkozott? Miért kell a ném, az Árja Németségnek birtokolni a hatalmat? Hát a teutonok hatalmából, vagy a tehát a, mindig a dicső múltból, tehát hogy az úgy el van rendelve. Tehát nincs tálam semmiféle bölcsekköve, amire hivatkozva mondom azt, hogy én, hogy én, hogy én ennek az ideológiának a jegyében akarom a hatalmat. Én a hatalom birtokosa vagyok, antropológiailag, tehát, hogy én Én a hatalommal el vagyok, jegyezze módon, ihletet módon. Hogyha Istent megtagadjuk, akkor azt mondjuk, hogy a gondviselés biztarán a hatalmat, vagy valamiféle, valamiféle olyan szellem, amelyre, amely, amely én mellettem áll, és kész. Tehát valahogy ez a lényeg. És hogyan, hogyan válik a vörös fasizmus úgy, hogy az eredeti ideológia, amit ugye az öregőr nagy meghirdetett, azt sudba dobjuk, és a helyére lépés. Tehát, hogy, hogy valójában a disznó miért birtokolja a hatalmat? Mert ő a legokosabb. Miért neki jár az összes alma és tej? Mi, Miért neki? kiára az ágy, mert ővi a legnagyobb felelősség a hatalom birtoklásából származik a hatalom birtoklásának az ideológiai alapja. Valahogy önmagára hivatkozik, önmaga farkába harap az egész kígyó, aki pedig rákérdez, vagy aki ezt a dolgot meg akarja hazudtolni, vagy aki egyáltalán problémákat vet fel, akkor hát arra lecsap az NKVD annak, annak minden erejével, és a kutyák az ő éles fogaikkal szétmarcangolják az ő testét. Mi az, aki filmre én egy hetest adok, mert nagyon szórakoztató, nagyon bájos és nem tanulságoktól mentes. Te, hogy vagy ezzel? Hát, nem titka majd nekem az egyik kedvenc filmem, úgyhogy én a tízes kategóriában teltem. Nem sok filmet tartok a tízes kategóriába, de ezt igen. Vétel, vétel! Reklám a Rádió Illúzióink forrása az oxigén, a mindent megalapozó halucinogén. Ezt a világot mutatja meg nekünk. Amint nem élünk vele többé,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 Nagyon élveztem az utolsó szegmens, tíri a kedves esemesíró Mores. Porkorosszó nekem is egyik nagy kedvencem, bár mélyebben nem emelkedtem még a történelmi vonatkozásairól. Elmélkedtem még a történelmi vonatkozásairól, csak így továbbírja nekünk Mares Köszönjük Puzsér Robertet és Fuchs Pétert hallhatjátok. A következő egy órában is a fasizmus természetéről és annak a Filmtörténetben betöltött nagyobb, fontosabb megjelenéseiről fogunk beszélgetni, mégpedig nem a létező fasizmusokról, hanem a modellezett fasizmusokról fogunk beszélgetni. 0629986986 az SMS számunkra írjatok, nekünk legyetek szívesek. Ez a Rádiókafé a Hétmesterlövészét halljátok. Én nagyon-nagyon remélem, hogy a következő egy órában is velünk tartotok, és megtiszteltek minket azokkal az üzenetekkel, amelyekre majd reagálhatunk. A következő fél órában az egyik legnépszerűbb filmről fogunk beszélni ebben a témakörben, egy igazi kultfilmről, ami hát szerintem nem sokat tett hozzá az ő neves elődjeihez, csak valahogy szintetizálta őket. Igazából szerintem Kafka találkozása Orwell-el zajlik a celluloid szalagon, amikor a Brazil című Terry Gilliam filmről beszélünk. Igazából Terry Gilliam azután, hogy feloszlót vagy szétszélett a Monty Python csapat, hát ezzel a filmmel bontott zászlót, és hát a Monty Pythonnak az abszurd humora igazából egyfajta groteszk antiutópiával találkozik. Nem igazán lehet tudni, hogy a Brazil esetében inkább beszélhetünk e egy sötét jövőképről, mint egy ilyen groteszk, már-már fekete humorba hajló vígjátékról. Ugye azt mondják, hogy Gilliman azt a filmet akarta megcsinálni, ami az őt leginkább foglalkoztató problémának állít, groteszk emléket a bürokráciának, és hát ugye a bürokráciát az angolok találták fel. A bürokrácia is képes arszalanul hihetetlen diktatúrába és fasizmusba torkolni, nem vetem, hogy a Brazílban nincsen nagy testvér, tehát nincsen egy ilyen Napóleon, vagy Mussolini, vagy Hitler, vagy Stalin, hanem ott maga a gépezet, és a benne lévő... G211-es nyomtatvány igen, van, igen, igen, és, és, és az vezérel mindent, és a, és a benne lévő Ugyan káosz, az... a, a, a, a, a rend hisztérikus és mindent felőlelő, világméretű uralmának a mélyén lévő káosz. Ami arról szól, hogy igazából a hiába teremtjük meg a rend totális uralmát körülöttünk, annak a lelke mégis a káosz lesz, a vezérlő lelke. Ugye a nyomtatvány számával tessék pontosnak lenni, sajnos én sem fogunk tudni idézni hanasszámú nyomtatvány, de az, a száma az pontosan megegyezik avval a címmel, ahol Orwell ért Londonban. Aha, talán esem Tehát a B-24L véletlen... az Orwell a címe volt a megfelelő pillanatban. Kis finomságok rajongóknak. Brazil, where our hearts were entertaining June. We stood beneath an amber moon. Softly murmured someday soon We kissed and clung together Then tomorrow was another day The morning found me miles away With still a million things to say When twilight dims the sky above Recalling thrills of our love There's one thing I'm certain of Return I will To old Brazil 3-ban Terry Gilliam megrendezte a Monty Python az életértelme című filmet ez volt az utolsó Monty Python produkció itt ért véget a Monty Python története és két évre rá Terry Gilliam megkezdte az ő karrierjének második szakaszát a Brazil című filmmel Nem is volt könnyű dolga, ugye ez többször elő fog kerülni a következő fél órában, de a filmnek az eredeti címe az 1984 és fél lett volna, csak mivel megjelent 1984 című film, ezért... 1984-ben? Igen, ezért ezt, így van, ezért ezt meg kellett változtatni... A filmnek a befejezése miatt igen nagy kálváriát kellett végérni a kedves rendezőnek, mert euh, Amerikában egész egyszerűen nem akarták a megfelelő befejezéssel leadni a filmet, és egy euh, talán mai mértékel mérve is döbbenetes média médiakampányba kezdett GDM, hogy a filmje végre a vágóasztalról a mozikba kerüljön. Többek között egy talkshow megjelent az akkori idők egyik legismertebb és leghíresebb színészével Robert de Niroval, akinek fél alatt három mondata volt. És egész talkshow az volt az értelme, hogy azt a producert, aki őt megszorongatja és a filmet nem engedélyezi a maga pessimista felütésével eljutni az amerikai mozikba, azt, hát szekálja egy kicsit, megkérdezte tőle a megfelelő talkshow vezető, az akkori népszerű megfelelő Fábri, hogy, hogy hát mi a, miért nem kerül a film a mozikba? Amiről azt mondta, hogy igazából egy ember miatt, és elővette a producer fényképét, és megmutatta a kávának, hogy emiatt az ember miatt nem kerül, aki erre majdnem adjú vezés kapott. ró valóban játszik a filmben, bár összesen egy nagyon rövid kejelenetben. ő ü... jó. Ő az ellenállás szelleme. Ellenállás szelleme. Az ellenállás szelleme, ez egyébként erről beszélhetünk, mert ugye az ellenállás szelleme akkor lesz, amikor már a főszereplő álmába kerül bele, tehát ő igazából egy hiba folytán körözött, vagy pont nem a hiba folytán, hanem éppen körözött illető, akinek van egy önvédelmi fegyvere amúgy, és az film végé lév álomjelenetben álom robbangat csak. Ugye van egy ilyen anekdóta, hogy, e, hát Geriem rendkívül megszenvedett danny ezért mondtam is jobb is, hogy e, kis szerepet kapott, mert, mert... E, azért, mert e, hát ő volt az igazi szuperztár a filmben, és e, tudni kell róla, hogy ő elképesztően alapos ember, és egész jegyzett jegyzet könyvekkel készül a szerepére, és folyamatosan rendező után mászkál, és kérdezgeti az apró részletekről, ami Az ő szerepéhez. A karakterének a történetéről. Pontosan, Vajon mikor halt meg az anyja? Pontosan, lett ilyen pontosan, idegbeteg. Pontosan, igen. stb. Tehát a, a saját karakterének a jellemrajzát akarja minél tökéletesebbé kidolgozni És hát ebben majdnem őrültek, ergetek így Hát ilyen egy alapos színész az egész biztos. Egy valami még érdekes, még pedig ez a zene. Ugye kevés olyan filmet ismerünk, amely a zenéjéről kapta a címét. Na most ugye az előbb mondtam, hogy ennek lett volna egy eredeti címe, egy ilyen Monty Python-os viccelődéssel 1984 és fél. Amikor ez a cím eh, kiesett, akkor hát Giri bajban volt, hogy milyen címet adjon neki, de egyszer az angol tengerparton járt éppen, hát eh, kicsit rosszabb idő volt, mint most, itt, ha kinézzünk ablakon. Esős, borús, hát ilyen tipikus angol, hideg, még a szél is fújt ott álltak a tengerparton, és látja, hogy ott ül egy ember egy darab sortban, egy nyugágyban, az autója mellett, és a Frank Sinatra a brazil című számát hallgatja. Na, mint az imént hallhattatok. Igen, hallgatja annak ellenére, hogy hát ez finoman szólva nem is egy Copacabana, és nagyon megtetszett neki ez az ember, aki minden körülmény ellenére jól tudja érezni magát, és ezért lett brazil a filmcíme. Ez a brazil, ez egy ez egy nagyon-nagyon más hangulatú zene. Tehát, hogy a, ez egy ilyen egy nagyon-nagyon vidám, nagyon. tehát tényleg a Copacabana világa. Talán a címesen véletlen. És ebben a filmben, meg ketté lett bontva, igazából a, van az alapja a zenének, az a nyomasztó valóság, mindig azokban a jelenetekben kerül elő, és amikor ő, ő már mint a főhősünk ebben a filmben, ugye Sam, szem, Lauri, Egy álomba ringatja magát, amely álomban ő egy hős, egy képzeletbeli hős, aki megmenti szíve szerelmét. Egy eszmecsere, Nósandyal. A, a Dallamvilág, ami az alapon fut az eredetiben, ja. az akkor merül fel. Tehát, hogy igazából a zenét kettőbe vette, az alapok azok mindig a nyomasztó 1984-et festik alá, a Dallamvilág az pedig mindig az álomnak a terében jelenik meg. Így igazából tulajdonképpen két zenét gyártott ebből a bizonyos egy zenéből. legjobb gitárosát hallhattátok, hogyha emlékeztek a világ második legjobb gitárosa című filmre, hát ott nagyon sok szó esik Django reinhardt -ról. hát most Django Reinhardt előadásában hallhattátok a brazil című dalt. Érdemes megemlíteni a film plakát, a brazil film plakátját, szerintem nagyon kevés ennyire a filmet jól összefoglaló plakát létezik. Tehát Egy eh... szárnyas alak repül ki egy, egy fiókból, egy aktafiókból, amely aktafiókok által képezett Komplett fal. Igen, elészetben vesző fal, igen. tehát ez a szuper bürokrácia fala. Igen, igen. Minden teljesen egyforma, és akkor ez a szárnas angyal, ami hát mindenféle ennek ellentmond. Maga a szemlauri egyébként. Sam Loury, kirepül. Egyébként, ha a Brazilit megnézzük, körülbelül 30 ponton van játszva, vagy kifigurázva maga a bürokrácia. Maradandó, <haz> fantasztikus jelentek például nem De tudom. tele van azzal a humorral, Igen. ami egyébként a Monty Python-t jellemzi, csak nincs kiélezve a röhögésig, hanem úgy, úgy szunnyad, vagy hogy is fogalmazak, tehát csírájában van hagyva. Tehát annyi groteszk, borzasztó, tehát amikor, amikor bemész a kinzó helyiségbe, és a kinzó helyiségnek az ajtaján, ott van az adventi koszorú, Igen. és belépsz oda, és a, és a, a, a kínzó, akit egyébként a Michael payne játszik, Igen. az egyik Monty Python, Igen. ő... Ő éppen halálosan idegbeteg, hiszen éppen most kínzott meg egy ember, de abban a pillanatban, hogy megszólítják, már is előveszi a vasárnapi mosolyát, és a kislánya pedig ott a kínzóterem másik végében játszik, akinek a nevét sem tudja, a feleségét meg barbarának hívja, holott nem barbarának hívják a feleségét, csak azért hívja barbarának, mert annyira egy szervilis állat, hogy a múltkor a főnöke véletlenül eltévesztette a nevét, és azóta ő is úgy hívja a saját feleségét, ahogyan a főnöke véletlenül. És tele van ilyenekkel, de nincs úgy, hogy mondjam. Tehát Nincs, nincs szike élességűre fenve a poén, tehát nem, nem röhögni akarsz rajta, hanem inkább sírni vagy kétségbeesni. Tehát, hogy ez érdekes módon egyensúlyoz a groteszk pekete humor, valamint a tragikus antiutópia határmestjéjé. Nekem a kedvenc poénom az, a, hát, aki már dolgozott ilyen sokboxos irodában tudja, amikor a főnök nyitva hagyja az ajtót, akkor folyamatosan ilyen munkahang termelődik abban a hatalmas irodában, és abban a pillanatban bedugja, egy, pff, mindenki más csinál, és teljesen elveszik a káoszban minden, és amikor újra kinyitja, akkor hopp, mindenki hirtelen elkezd dolgozni. Tökéletes. Tehát tökéletesen e Ké, úgy két emlékezetes poém van szerintem, amit így, tehát azt sem tudják, melyik filmben jött, de tudják. Az eddig ez, amikor. Uh... Ez az ajtót nyitogatós, főnök átbaszós probléma van. A második pedig a, a bogár maga. Tehát a bág. Ugye a számítástechnikában is mondják, hogy van a bág. Bág van a rendszerben. Hiba van, egy hangja került bele a gépezetbe. És hát az egész Brazil a... És itt, itt a, konkrétan bág. Tehát, hogy itt, a itt, légege, itt egy, az, A, a egy maga bogár. cselekmény abból indul ki, hogy egy bogarat leütnek valahol, és így, ilyen módon lesz Archibard Battle, Archibald Battle. Archibald Battle az valóban a rendszer ellensége de milyen ellensége van ennek a rendszernek. Egy szerelőről Igen. van szó, aki a Zug szerelőről Igen, egy fű, a fűtést, meg a légkondicionálást szereli meg, de ő nem a hivatalos szerviz, hanem ő egy mask. Egy maszek szerelő az a rendszer legnagyobb ellenség, a legnagyobb terrorista, akire le kell csapni, és aki nem, nem Tuttle, hanem battle. Ezért egy teljesen ártatlan embert kínoznak halára. De az is egy tévedés miatt van, mert nem tud hogy ő szívbeteg, mert a Tatl, a, a tattl az nem szívbeteg, csak a Battle szívbeteg, de a Tatl aktája alapján kínozzák a Battle-t és azért hal bele, tehát hogy a, a, az egész történet az a hogy mondjam, a baga, bagatel és a tragikus határán egyensúlyoz az elejétől a végéig. Ajándék utalmány, de váltható mindenféle gyógyszer! Elragadó ötlet. Nagyon hasznos orvosok vagy kórházi ápolók számára nőgyógyászati rendelésre is elfogadják, még szülésnél is. Beleért van császármetszés is. Mit akar? Madame, nem tudom, hogy kérjek elnézést. Nem lett volna szabad előfordulnia. Egy kis türelmet kérek, rögtön intézkedem. Kérnek te csak itt ülsz. Valamit tenned kéne a terroristák ellen. idő. a munkaidő. És nem az én hatáskörönbe tart. van. Miután itt vagyunk, alig várom, hogy elmondhassam. Nézd, szemet előléptették, át helyezték az adatfeldolgozó osztályra. Ó, és csodálatos! Gratulálok, Szent! Elég! Nem léptettek elő, eszemben sincs az adatfeldolgozókhoz menni. Itt a papírodanyám, kitörölheted vele a... Ide! Gyorsan, gyorsan! Egy kis bószot? Na, jó, én megyek. Szer, meg sem várod a desszertet? Nem kell a desszert, az és nem kell semmi! De semmit sem akarsz elérni! Nincsenek igényeid, vágyaid, álmaid? Nem, nincsenek! Nincsenek álmaim! De hogy is nincsenek neki álmai? Hogy ne lennének? csak ez egy, ez egy olyan álom, amit ő nem tud kommunikálni a környezetével. A környezetében mindenki és elsősorban az anyja annyira felszínes, és annyira csak az ott létező, az ott körülötte létező világnak a visszajelzéseiben hisz, és semmi másban. Tehát annyira meg akar felelni, és annyira igazodni akar a környezetéhez, mint talán senki. És hát az, az, az ami meg a szépségi park kritikája ebben a filmben, az szintén az, az, az Tehát csodálatos. A, eh, film egyik utolsó életében az anyja, aki hát rémisztem maszkokat visel a film során egy ilyen 30 évet fiatal adott arccal. Boldogan magát ilyen fiúcskákkal körülvéve viháncol egy barátnél temetésén, aki ráadásul egy kozmetikai műtét mellékhatásába halt bele. Tehát ez, ez egészen elképesztő. Kicsit egyébként emlékeztet a mai botox tehát nem biztos, hogy már ma nem vagyunk egy ilyen szépségiparnak a valahelyedik állomásán, csak úgy tűnik lényel, kicsit korábban már észlelt ezt a problémát. Pétert és Puzsai Robertet hallhatjátok 0629 98 98, amin hozzászólhattok a Brazil című filmmel kapcsolatban mindaz ami eddig elhangzott és felvethettek újabb és újabb érdekes nézőpontokat a rádiókáfét halljátok ott a hét mesterlövészét mi lehet, vajon a kulcsa ennek az egésznek a káosz vagy a rend. Tehát, hogy igazából mitől félünk jobban? A rendtől, amit mindenáron rá akarunk kényszeríteni arra a világra, ami körülvesz minket, vagy a káosztól, ami ennek a mélyén mégis otthon és mégis kiirthatatlanul létezik. És miért ez a lázadásunk és ez a teljesen értelmetlen és reménytelen küzdelmünk a rendetlenség ellen? Miért? Mi, mi az oka ennek? Mi A battle-ból menthetetlenül battle lesz. Tehát nem, tehát nem lehet kik A bagot a rendszerből. Hiába akarjuk mindenáron, hiába ütjük, vágjuk, nyüstöljük a rendszert, a tattlból óhatatlanul battle lesz, mert a rendszer lényege, tehát az entrópia, azt hiszem, hogy itt a, itt a, itt a lényeg az az, tehát a, a, a széthullás felé a fizikai világ a, az abban különbözik a biológiai világtól, hogy a biológiai világ, ugye az evolúció az arról szól, hogy az egyre bonyolultabb, az egyre kiterjedtebb, az egyre nagyobb, az egyre differenciáltabb felé tör. A fizikai világ viszont éppen ellenkezőleg. Ő, ő a, ő a Ő a nyugalmi pontot keresi, ő nem burjánzani vágyik, ő szé a széthullás felé, a halad minden, minden esik darabjaira és ezért, ezért vagyunk menthetetlenül védtelenek az entrópiával szemben. Lehet, hogy bedöglött a kompjúter? Nem a gép hibája, a személy azonosító kód nem stimmel. Tatl számláját kellett volna megterhelni 31 fonttal, nem Batlét. Szóval tévedés történt. Nem a mi hibánk volt. Nem a miénk? Hát ki Az adatfeldolgozó osztály. Ah, Rendez! A végrehajtási osztály már kihallgatásra rendelte Battle Archibald cipőfelsőrész készítőt. Pedig a letartóztatási parancs Tatl-ra vonatkozott, aki mérnök. Szép kis kalamajka. Azért vigya meg a tejáját. Tessék? Ah, köszönöm. Nem is tudom, mi lesz velem, ha magát előléptetik. Ez a veszély nem fenyeget. Ha magát felterjesztenék, én megfúrnám. Hm? Én utasítanám vissza az ajánlatot tényleg komolyan mondja? Hm? Komolyan. Itt a kinevezése. Mi? Az édesanyja intézte el, mindent megmozgatott. Nagyon érdekes filozófiailag a és statler problematikája, tehát a, a a biológiai létforma, ami az ember, az önmagát akarja látni a világban mindenáron, önmagát akarja leképezni a világban mindenáron, és nem képes rá. Tehát a, a biológia lázadása a fizika ellen, a fizika világa ellen, az evolúció lázadása az entrópia ellen, valami ilyesmi zajlik, és valami ilyesmi a kulcsa a világ megzabolázásának kényszere. Azt hiszem, hogy a, a, a kapitalista ember hisztériája ez elsősorban. Milyen kafkai gondolat egyébként? A Brazil tulajdonképpen a kafka-orvelbe oltása bizonyos értelemben, nem? És még rengeteg minden más is, nekem egy kedvenc jelentem a brazilban az, amikor egyszer megy át egy ilyen Vásárló bár igaz, hogy egész város egy nagy, vagy egész világ egy nagy városnak látszik, és... Hát ott van egy angol nyelvű tábla, ugye nem lehet magyarul lefordítani olyan könyvét, ez a Consumers for Christ, tehát fogyaszt Krisztusért. E, igazából, Még is a, a, a, a gyanú biztonságot szül. Igen, van egy ilyen jelmondatok is. Igen. Hát az csodálatos. Tehát e, igazából teljesen igazad van, itt egy ilyen, te fizikainak hívod, de lehet akár matematikai világnak is hívni. Ki van számítva, ki mennyit fogyaszthat, mekkora törlesztő részlete, pontosan, hol eh, eh, helyezkedik el ebbe az őrült Minisztériumi rendszerbe. Ugye a Monty van tapasztalata az őrült minisztériumokkal. A bürokráciának a legszebb kifigúrása a, a, a hülye járások minisztériuma a Monty Pythonból. John Így van. Eh, hát amit itt a eh, Brazilban a eh, Gilliman csinál, azok azok ugyanezt. Tehát itt is ilyen egészen elképesztő nevű minisztériumok kerülnek elő. És eh, ennek a világnak a belső hibáira eh, még két ho eh, hozzáfűzésen van Az egyik az, hogy az a harc, amit az asztalért él folytat a szomszédjával, ez egy nagyon híres jelentem, hogy próbálják egymástól áthúzni az asztalt, és az is mutatja, hogy ez a rendszer berülről is mennyire hiemékedik, meg hát a főnökökről nem is beszélve. A másik, ami meg így nagyon megragadó a filmben, az a álmoknak és a, ennek a bürokrácia világnak a teljes ellentétét. tehát nem csak a zene, a kép is, Tehát olyan, mint a két külön film volna. Nagyon érdekes, persze ez Ginniman gyakori. Félelmetes, amikor a bürokrácia elszabadul. Tehát amikor már nincs is egy nagy testvér az egész mögött, meg nagy testvérnek még lehetne lelkiismerete, meg a nagy testvér az csinálhatja a dolgokat jól, és hibázhat. Vagy kibethetne Igen, az hibázhat. A bürokrácia azonban olyan, mint egy hatalmas fogaskerék rendszer, működésre és hibára van ítélve. A, a, hogy mondjam, nincsen meg benne a változásnak, a megváltásnak a lehetősége. Igazából egy gépet nem lehet megváltani, mert nincsen lelke. És az alapvető problematikája a Brazil című filmnek ez. A férjem meghalt, igaz? Biztosíthatom, Mrs. Battle, hogy a minisztérium mindent elkövet, hogy leleplezze és kiküszöbölje az ilyen hibákat. De ha ön bármiféle panaszsal kíván élni, én szívesen rendelkezésére bocsátom a kérdőíveket. Mit csináltak a holt estével? Ó, oh, néze csak, én erről semmit sem tudok, csak azért jöttem, hogy átadjam a cseket. Szóval, ha lenne olyan kedves aláírni. Ezt a két elismervényt, tessék. És akkor én már nem is zavarom tovább. A férjem nem csinált semmit. Jó ember volt. De csináltak. A férjem volt testével. Ez nem volt szép magától, Mrs. Batman. Nem kellett volna idejönnem Mrs. Butler Szerintem a Brazil egy igazán jó film Amire én hetest adok a tízes skálán Én úgy adok nyolcast Hogy egy külön kategóriába is belillik Meg kell, hogy legyen otthon Vétel, vétel Reklám a Radio Cafén. Amit megőrzök Abban halandó vagyok Amit megosztok Abban múlhatatlan vagyok Amiről lemondok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 Pozsé Robertet és Fuchs Pétert hallhatjátok a további fél órában is a hétmester Mesterlövészében itt a Rádiókafén a 98.6-os frekvencián. 0820 986 986 az SMS számunk, írjatok nekünk, legyetek szívesek például a Brazil című filmmel kapcsolatban, vagy úgy általában a hatalom, a nyers hatalomgyakorlás más nevén a fasizmus téma körében. Kedves Lobby és Péter, írja nekünk ezt! Élvezetes és tanulságos, ahogy a Braziról beszéltek. Köszönjük. Kulcs az entrópia, én ebben hiszek, nem is nagyon küzdök ellene, írja nekünk Cisco. E, mindennapi fasizmus, vagyis tedd meg, mert ez a helyes, lásd beszépen. Ha ehelyett azt mondjuk, úgy gondolom, ez a helyes, kérlek tedd meg, azt talán kevésbé felháborító, írja gyú. De talán a legjobb az, az hogy ha nem kérjük semmire, hanem hagyjuk, hogy azt tegye, amit a ő jónak lát, maximum elmondjuk, hogy hogy inkább nem is kell elmondani. Talán a legjobb, hogyha a magunk életével, a magunk cselekvésével egyszerűen csak a hétköznapokban felmutatjuk azt, hogy mi hogyan gondoljuk azt tenni, és kész. Talán nem is kell tanácsokkal szolgálni egymás számára, hanem hagyni kell, hogy tanuljunk egymástól. Miért gondoljuk azt, hogy a magunk élete, a magunk cselekvése, az nem egy demonstrációja annak, hogy én mit szeretnék, vagy gondolok a világról? Talán nem elég az, hogy élek és vagyok olyan módon, ahogyan? Hát ne vegyük el egy politikai utaműsor felé a dolgot, visszahutálnék az állatfalámra, ahol hát a állatok inkább dolgoznak, mint sem, hogy ilyen bonyolult kérdésekbe verjék bele magukat. Hát a um, um. A Brazillal kapcsolatban még néhány felvetésünk azért lenne, mielőtt mi végképp átadnánk a múltnak az ezzel kapcsolatos tematikát, nem már Porkorosszó és brazilis hetes. Szerintem a Brazil minimum 8-as írja nekünk bence, amúgy jól nyomjátok, köszönjük Bence. A hetesnek meg a tányest is adtál? A adtam. Jó, hát már is 7 és félnél tartunk. <gül> A brazil kapcsolatban még érdemes megemlíteni, hogy e, gyakori, hogy filmekben e, a szereplők valamiféle rálátásai e, rendelkeznek a történetre. Tehát például tudják, hogy ki a gonosz egyértelműen, és kit kell megbuktatni, vagy hol kell, hogy kell felrobbantani a halálcsillagot. E, A brazilnak a egyik specialitása, hogy igazából már csak mi nézők tudjuk, hogy mit tört, mik történek. Tehát attól a bogártól kezdve a film legvégéig, és a legvége most a visszareg fontos pillanat, most már csak, csak mi látjuk át, hogy kivel mi történik, legvégéről még csak annyit, hogy tudni kell, hogy Amerikában egy másik véggel fejeződik be ugyanez a film. Elkeserítő, megint. Elkeserítő, megint. Hát elsősorban nekünk nem az amerikaiaknak, ezt vett, igazából nekik is, bár ők nem biztos, hogy tudják. De Ugyanis, mivel mi is egyre inkább igen. Amerikában élünk, Miren? ezért aztán. és az amerikai verzióban ugye megtörténik ez a támadás, tehát kimenekíti a főszereplőt abból a kízókamerából, majd különböző kalandoksan elmenekülnek, és a végén a sofőrnő vele együtt egy ilyen kellemes kótvöldben a farmon érdegélnek, ami hát jó vége a filmnek. Ez a Happy End intézménye. Ez a Happy End egyet. intézménye, pontosan. De hát az a jelenlegi, európai verzióban itt a kamerába benéz a vallató kínzó orvos, És hát. Konstatálja, hogy, hogy a páciens megőrült, úgyhogy át lehet vinni őt az árt osztályra. Így van. Na, ezt kivágták Amerikában. Ezt kivágtak, Tehát, hogy nem. Amerikában annak a annak a jó hiszemű meggyőződésünknek engedünk, hogy a világ az mégiscsak jó, és hogy a történet végén mégiscsak ott mosolyog ránk a napsugár, vagy valami ilyesmi, igaz? Igen, a feleségem erre azt szoktam mondani, hogy amikor egy ilyen befejezés van, amikor hát így visszalántanak minket a valóságba, és ilyen rettenetes dolog történnek, de hát ennek így nincs vége. Pedig hát lehet, hogy éppen ez a vége ennek Érjön. a történetnek. A negyedik film, amely a következő fél órára maradt, az viszi el a végsőkig azt a koncepciót, amit a mai adásban tárgyalt filmekben közösnek találtunk. Ez pedig a az abstrakció. Tehát az, a, a abstrahálni a hatalmi viszonyokat, a lehető legjobban lecsupaszítani, a lehető tisztábbá tenni, lehet, végig már szinte sok tenni a, az emberi karaktereket, hogy minél, minél kevésbé az emberi jellemeknek az esetlegességére, minél inkább az erővonalaknak a jellegére, a helyi értékeknek a tisztaságára tudjunk koncentrálni. Ezt mondom durvábban is, e, egyszerűbben akarja közölni az üzenetet, majdnem olyan egyszerűséggel, mint a kötelezők röviden a nevezető sorozat, igen. tehát hogy ne legyen bonyolult a kötelezők rövidenek pont az a lényege, hogy 15 mondatban minél kevesebb szereplőkkel a lényeget. na igen, és ehhez semmi sem lehetne alkalmasabb, mint a Bertolt Brecht által létrehozott színházi struktúra ez a, ez a diszlettelenség, amit a Dogville című filmmel Lars von Trier átvitt a színház világából, ugyebár a celluloid világába nagyon-nagyon mm, hasonló, tehát ez azt lehet mondani, hogy ez a, ez a, ez a brehti képiség uralja a filmet, a a, a díszletek azok csak a, a olyan mértékben minimalizálva vannak, hogy csak a legszükségesebb díszletek szerepelnek a filmben. Ebben játszva van, ugye nincsenek falak, Átlátunk, a, átlátunk azokon a fölrajzolt vonalakon, amelyek úgy néznek ki, mintha egy színházi előadást próbálja volna. De remek például, hogy nincs meg a templom, de megvan a torony. Megvan a torony. Vagy egy még érdekesebb példa, és innét adás végéig már spoilerezésbe fogunk átmenni. Na most vigyázzatok, hogyha ezt a filmet még nem láttátok, és nagyon meg akarjátok nézni, nagyon fontos morális kérdésekről fog szó esni, amelyekről nem tudunk beszélni a következő 20 percben, anélkül, hogy ne spoilerezzük szét a filmnek a végét itt, most. Bizony, le fogjuk lőni a poént, hogyha van egy poén ennek a filmnek. A igen, nagyon rossz poén van. Szóval a visszatérve a, ezekre a furcsa játékokra, a diszletekkel és tárgyakkal, e, a film elején van egy malomkőszerűség, ami, ami be van e, ágyazódva a földbe. És hát tudjuk, hogy ha valami félig el van temetve, akkor az hogyan néz ki, és hát a diszlet akkor nyilván egy kettévágott igen, e, igen. ilyen kerék. E, Itt valóban ketté vágva, vágva a kerék, és ebben az életemben nem brekti díszlet, de van egy jelenet, amikor kiemelik, és akkor hirtelen már egy másik egész. Igen, tehát Igen, azért van Igen. játszva még, tehát, tehát beteg. Be, betegen van játszva. A, e, ott léttel, nem ott léttel. Na, a Lars von Trier ezzel a filmével próbálta összefoglalni sok korábbi filmjének a tartalmát. Elsőrendűen ugye én szerintem a Hullámtörés és a táncos a sötétben. De az idiótákat is ide lehet érteni vélni, de elsősorban a hullámtörés és a táncos a sötétben című filmeket próbálta meg szintetizálni, vagy azoknak a tartalmát a legmagasabb szintre hozni, letisztítani és, és egy. egy. egy, egy a lehető legtisztább formában. Újra alkotni. Ugye, ami a, a hullámtörésben Emily Watson volt, és aki a táncos a Sötétben a Björk volt, az most a Dogville-ben, a Nikolkidben. Aki egy beszédes nevet kap Grész, az az törődés, ölelés. Vagy kegyelem, kegyelem. Irgalom. Ezeket a szavakat jelenti a Grész. A női Krisztus. Tehát ugyanaz, ami az Emily Watson volt korábban, ugyanaz, ami a Björk volt korábban, az most Nicole Kidman, Grace személyében, Lars von Trier a filmjeiben újra meg újra alkotja ezeket a női Krisztusokat, nem véletlenül Krisztusok ők, még Krisztusabbak a Krisztusnál, ugyan, ugyanis Krisztusnak még volt egy, egy megváltói ambíciója. Na most ezek a nők, akiket Lars von Trier a filmjeiben megalkot, ők az ambíciótlan, az egótlan a személyiség nélküli Krisztusok igazából a, a tökéletes jó megtestesítői amely leszáll a földre és a történet az mindig ugyanarra fut ki hogy az emberek világa ez a földi világ az aljas és embertelen és méltatlan ő hozzá tehát elpusztítja ezt a Krisztust ezt a női Krisztust akit Lars von Trier a filmbe ihletett és hogy ez a világ, ez valamelyik világnak a pokla. Egy olyan világnak a pokla, ahonnan alászállt, Isten tudja miért, milyen büntetésből ez a bizonyos grész, aki, aki ebben, a, ebben a filmben a Nicole Kidman által csodálatosan életre keltett figura. E, igazából a filmben majdnem minden figura csodálatosan van életre életrekeltve, tehát e, nekem az egyik kedvenc színészem, a, ha valaki ismeri a Men in Blackből a uh, UFO után a nőt, akinek ilyen furcsává vált a férje, uh, ilyen rednek feleséget nála kevesen tudnak jobban játszani, és ebben a filmben is tökéletesen adja elő. Egészen biztosan nem egy 16-os ikujú uh, közép-amerikai háziasszony, de olyan tökéletesen játsza a idióta organistát, amennyire az kell, és ez majdnem minden másik karakterre is igaz, aki a filmben van. <tos> <tos> <tos> Nicole Kidman a jó megtestesítője grész szerepében, és Paul Bettany Tom Edison szerepében, aki úgy tűnik, nagyon sokáig úgy tűnik, hogy ö, ugye grész szerelme, nagyon sokáig ö, ő látszik a, az egyetlen jónak, akibe grész kapaszkodni tud, aztán kiderül, hogy ő, a, ő hajtja végre az árulásnak a csúcsát. Tehát, hogy ő az emberi ajasságnak a legmélyebb, ö, legmélyebb ö, szintjére ö, sorolható és hogy ő az, akiben a legnagyobbat csalódik, nem csak rész, de maga a néző is. E, igen, e, ő is elébként elképesztően jól adja elő ezt a szerepet, arról nem is beszélve, hogy van egy... Ebben a filmben nagyon sok olyan anyag van, nagyon sok olyan történet, ami kívülről jön bele. Tehát nem mondják el nekünk, de, de tudjuk, hogy ott van. Nem tudunk a gazdasági világválságról, amelyben nyilvánvalóan játodik, de, de tudjuk, hogy ott van. Nem tudunk arról, hogy mit jelent az, hogyha a maffia keres valakit, de tudjuk, hogy ott van, és ez szüli az egész filmnek ezt a feszültségét, ami később majd ugye a végső nagymészállásba kulminál. Szerintem, mert kevés időnk van a filmre, rögtön térjünk rá arra a problémára. Kár amit... lenne, kár lenne ilyen hamar rátérni erre a problémára, amíg a kedves hallgatók nem értik meg ennek a problémának a lényegét. A Dogville a Menedék című filmről van szó, amely egy dán-svéd, norvég, német, finn, olasz, japán, angol-amerikai koprodukcióban produkcióban készült Lars von Trier dráma. ről szól, Akit üldöznek. Bizonyos gengszterek. Olyan gengszterek, akik ráadásul együttműködnek a rendőrséggel. Tehát egy idő után már a rendőrség is körözi Grészt. Grész egy zsákfaluba vetődik, Dogville-be. A kutyafalvára, így, le, így lehetne lefordítani magyarra. Oh, le egy kutya van, vagy inkább csak az az egy kutya, talán az egyetlen, aki embernek tekinthető, és csupa kutyák lakják, vagy hogy is fogalmazhatunk. Pontosan Tehát, ez a lényeg a dogville A Dogville az, az, az a kutyasorba sorba emberek falva. Hozzátéve, hogy ugye minden szereplő hús és a filmben kivéve a kutyát, aki meg rajzolva van, és a film utolsó másodpercében eleveledik meg. Amikor már mindenki más elpusztult. El, kilét, e, igen, igen. Szóval... Szóval ő itt bújik meg. És nagyon sokáig úgy tűnik, hogy a kisváros az befogadta Grést és hogy, Menedéket hogy nyújt. menedékre leelt Grés ebben a városban, és akkor mindannyian nagyon boldogok vagyunk, és hálásak csak úgy, mint Grész. A tavasz és a koranyár a boldogság időszaka volt Grész számára. Márta harangszóval irányította a napi teendőit. Így aztán grész lett meg szeme, Ben anyukája, Vera barátnője és Bill esze. Egy szép napon felötlött Grészben, hogy ő maga tapossa a pedálokat, rávéve Mártát néhány hang lejátszására pusztán azért, hogy a tömlőkben megszűnjön a nyomás, ami esetleg tönkre őket. És hallgatólagosan megegyeztek, hogy mivel Grace tapossa a pedálokat, Márta bűntudat nélkül játszhat. Tom papája, az orvos, minden nap újabb betegségre panaszkodott, és az egyetemi évei alatt tanult koordinációs teszteket gyakorolta. Vele szigorúan bánt Grace. Tudatta vele, hogy kutyabaja. baja. <gül> És mivel a város egyetértett abban, hogy mindenkinek adakoznia kell, lehetőségeihez mérten, Grace fizetést is kapott. Nem sokat, de eleget, hogy megvegye az első, apró porcelán nippet abból a hétből, mely oly porosodott a bolt kirakatában. És arról álmodott, hogy idővel megveheti majd a többit is. Mm, Szívesen megcsinál. És lassacskán azok a gyönyörű, alabástrom kezek bármelyik parasztasszony kezével betekedhettek volna. Na no, csak te is ellenem vagy. És három héttel később diadalmasan beköltözött a házba, amit Tom és Ben titokban helyrepofozott, nevezetesen a régi malomba, ahol régebben az ércet zúzták, de már csak a nehéz lendítőkerék maradt meg benne. igazi megváltásra lelt Dogville-ben, és Dogville is igazi megváltásra lelt Grészben. Nagyon úgy tűnik, hogy ők kölcsönösen várták egymást, és kölcsönösen megérdemelték egymást, és kölcsönösen boldoggát tudják tenni egymást, és nagyon boldognak tűnik minden, csak aztán lépésről lépésre minden elromlik Grésznek, ahogy fokozódik a nyomás Grészen és a kisvároson, ahogy a rendőrség újabb és újabb körözésekkel találja meg a lakókat, és újabb és újabb plakátokon hirdeti a fejpénzt Grészért. Úgy egyre-egyre inkább szorul a hurok grésztorka körül, a szó eleinte csak átvitt később szoros értelmében, amennyiben grészt a város lakói egyre jobban kezdik kiszolgáltatni. Grész Eleinte rabszolga lesz, aztán később már szexuális rabszolga lesz, a, a nők egyenként beletörlik a lábát, a gyerekek kínozzák, sarat tesznek az ágyába, a férfiak pedig, pedig gyakorlatilag szexuális célokra használják, eleinte még bért is kap, de aztán azt is megvonják tőle gyakorlatilag minden férfi azzal fenyegeti, hogy át fogja adni az őt köröző rendőrségnek vagy hát az őt üldöző gengsztereknek és akkor Grésznek vége úgyhogy Grész is jobban jár, hogyha felkínálja a saját testét szexuális célokra, így aztán Grész az egész falu szajhája lesz kivéve a, Tomé a kivéve, kivéve éppen aki szerelmes a, aki a szere és akibe Grész szerelmes és, és Grész éppen azért nem akar lefeküdni Tommal, mert Tom Tomot szereti, mert, mert ettől a mocsoktól, dogvil mocskától meg akarja kimélni az ő szerelmüket, hogy ő, ők majd szabadságban lehessenek egymásé. de Tom egyre nehezebben viseli ezt el, és egyre jobban mardossa a féltékenység. A hogy féltékenység és a vágy, semmi, Tom sem jobb, mint a többi, bármennyire próbálja magára ezt állítani. Tom folyamatosan moralizál, és mindenféle morális trükkökkel próbálja magának megmagyarázni, és igazolni a saját maga számára mindazokat az mindazt a mindazt az alantasságot, romlottságot, ami az ő személyét is áthatja. Dogville tulajdonképpen a, az egész emberiséget szimbolizálja, ilyenek vagyunk mi emberek, és hogy tulajdonképpen ez az egész moralizálás semmi másra nem való, mint hogy a saját hitványságunkat valamilyen módon leplezzük, vagy valamilyen módon racionalizálni tudjuk. Így van, és hát hozzá kell tenni azt is, hogy nem akkor törki a vész és probléma, amikor a rendőrök másodszor megérkeznek, és hát gyakorlatilag ürügyet szolgáltatnak arra, hogy Grész egy ilyen kiszolgáltatott helyzetbe kerül, hanem végig ott van, csak nagyon el van rejtve. Tehát az apró tökéletes színész játékon látszik, hogy ennek már elején nem lesz jó vége. Aztán a jön a legsötétebb pillanat, amikor egy nyakörvet kap Grész, és hozzá láncolják őt egy hatalmas kerékhez, amit vonszolnia kell az egész városon és keresztül. És mint ez a falu közös munkája, és igazából az a kevés tárgy, amiben a Brekti színházban benne van, az majdnem mind szerepet kap. Tehát a bolt csöngője, a lánc, ami csak Grész tartja távol a bokroktól senki mást, és ez egy Tehát így, egyébként ez a, a, a bokrok és a lánt, ez a forduló pont, ahol a film átfordul egy ilyen tragikus és rettenetes, e, embereszik embert hangvételű e, e, dologba. E, ez egy ilyen, e, mindenki hozzáadja maga ötletét, milyen hosszú legyen a lánc, hogyan csináljuk meg a csengőt, hogyan, e, milyen nehéz legyen a maromkerék. Tehát ott kezdődik egy ilyen intézményesetett erőszakká válni az, amíg részsel történik. Azt sem nagyon segített Grész helyzetén, hogy az első lopás dogville történetében az előző este történt, amikor mindenki a gyűlésen volt. Az öreg Tom Edison szekrényéből elloptak egy meglehetősen nagy pénzösszeget, és a gyanú minden további nélkül Grészre esett, akinek előre kitervelt szökése nyilván anyagi segítséget igényel. Grace a hallgatást választotta ezen vádaskodással szemben. Majd Bill, aki meglepő módon mérnöki képességeket fedezett fel magában, hosszas tervezgetés után előrukkolt egy szerkezettel, melyjel a szökési kísérleteket kívánta meggátolni. Szépnek nem volt mondható, de kétségtelenül hatékonynak bizonyult. Grace! Nem kedvtelésből csináljuk ezt az egészet. Nincs más választásunk. Meg kell védenünk a közösséget. Kérlek, volna szíves mozogni? Próbáld meg! Azért csináltuk ilyen nehézre, hogy, hogy csak sík terepen lehessen húzni, és a városban sík a terep. Ez csodálatos, ahogy így udvariaskodnak, és így próbálják magukat felmenteni ezekkel a olcsó polgári gesztusokkal, hogy ö, bocsáss meg Grész, de hát me gondolom te is megértheted, akit éppen láncra verünk, hogy, és még, még el is várják, hogy bűn bűrésességet vállaljon a saját leigázásában, Grész, a saját meggyalázásában, a emberi mivoltából való kiforgatásában. Hát ez a csodálatos. Megnyugtatást találnak egymásban, a közösség együtt nem követel bűnt, nem kollektív bűn, hanem mindenki a város Na igen. A film vége aztán az, hogy megérkezik Grész édesapja, akit az a James Khan játszik, akire talán emlékezhettek a kerestapában Santino, ugye ő akit 350 golyóval végeznek ki, amikor kiszáll az autójából. James Khan, aki, aki az apját játssza, aztán egy vitába keveredik grace -szel. és ebben a vitában kölcsönösen meg, meg é, egymást azzal, hogy hogy kivadjak. Vagy milyen kifejezés is hangzik el? Hát én a angol eredetet ismerem, de arrogancia. Uh -huh. Tehát Igazából egy rátartiság. pontosan egy elképesztő vitát folytatnak a rátartiság filozófiai természetéről, aminek az a lényege, hogy a tömegdíkos maffiózó apuka nem annyira rátarti, mint a lány, aki különbnek gondolja magát. Aki mindenkinek nála. megkegyelmezett egész életében, Igen. mert hogy ugyanazt a morális értékrendet kéne, igenis, a környezetével szemben érvényesítenie, mint amit saját magával szemben érvényesít, mert megérdemli a környezete, és ezért aztán nincs más lehetőség, mint ezeket a gyilkosokat. Ezt a, ezt a mocskos falvat kiirtani. És én azt gondolom, hogy erre, és ezután ez meg is történik. Tehát konkrétan a mafiózók, a gengszerek Grész parancsára, a Grésznek a parancsára kiirtják Dogwilt, és Grész pedig saját kezüleg egy revolverrel lövi fejbe a szerelmét, Tom Edison-t, Azért, hogy ő elárulta, mert hogy ugye Tom követi el ezt az, ezt az égbe kiáltó árulást, hogy ráhívja a maffiózókat, akikről akkor még nem sejti, hogy ugye bár a szökött kislányt keresi az apukája, tehát hogy nem másról van szó. Igen, tehát ezt mond hívtam ilyen hívta, hozott elemeknek. Tehát a falu nem tudja, hogy miért követi a maffia, vagy keresi a maffia lányt. Ha tudná, akkor egész biztosan nem adná fel. Egyébként ebben a mészállás jelenetben van egy egészen rémisztő, elképesztő és a magamodján érdekes jelenet ugye a boldog világot az a hét kis porcelán nip, nip ábrázolja, amit Grész majdnem összegyűjt. Igen. Majdnem. Jó, végén meglesz a hét. Amiket aztán össze kell, összetörnek egyenként. És a, a bűnei ér. A bűnei igen, ér. Igen, a nők nem. összetörik, de csak akkor törik el mindegyiket, tehát csak akkor nullázodunk le a pokolig, akkor megy a pokolig, hogyha ő sírva fakad. És Grész még soha nem sírt előtte, de amikor látja ezt a művilágot összeomlani, Akkor összeomlik. Igen. És Grész később ugyanilyen módon, ugyanilyen bestialitással az élő gyerekeit ennek a nőnek egyenként kivégezteti, és csak azzal a feltétellel folytatódik a kivégzés, hogyha nem sír az anya. De az anya sír, és egyenként kivégzi a gyerekeket. Tehát gyakorlatilag azt csinálja meg Grész az élő gyerekekkel, amit korábban elszenvedett porcelánnippekkel. Tehát gyakorlatilag Lars von Trier ebben a filmben a fasizmusra adott, fasiszta választ intézményesíti. Igen. És én azt gondolom, hogy ez méltatlan, méltatlan Lars von Trierhez, méltatlan az ő korábbi filmjeihez, ilyen módon méltatlan a hullámtöréshez, méltatlan a Táncos a Sötétben című filmhez, és Azt gondolom, hogy erre mondják azt, hogy ez egy erkölcsi szemfényvesztés, amit itt mindenféle morális oldalvágásokkal meg trükközésekkel a Lars von Trier végrehajt, gyalázatos és szégyenletes és förtelmes és öklendetes, amit a Lars von Trier megenged magának a Dogville című film utolsó 10 percében és fölháborító és semmiféleképpen nem igazolható erkölcsileg az, hogy De Grace pusztán azért, mert ő sokat szenvedett és az apja azt magyarázza, hogy ő nagyon rátarti, mert nagyon büszke arra, hogy jó, ez igaz a tömeggyilkosságot. Lars von Trier ebben a filmben megpróbálja morálisan igazolni a tömeggyilkosságot. Megpróbálja az új szövetségi világot, a Krisztusi erkölcsöt visszavezetni az ószövetségbe. Tehát egy, egy, egy, telje, egy teljes morális vákum, amiben elvezeti a nézőt a Lars von Trier ebben a filmben. Fölháborító és gyalázatos. Én nem tartom ennyire egy gyalázatosnak ugyanezt a morális vákumot. Abban egyetértünk, hogy ez morális vákum és gyalázatos. De én azt hiszem, hogy a Lász von Trier azt akarta megmutatni, hogy basszus ilyen a világ. Tehát ez tényleg, dönázas. De, de a válasz nem, nem, nem igazolható. De a válasz, e e ezt, hogy ilyen a világ, ezt megmutatta a hullámtöréssel, és megmutatta a táncos a sötétben című filmmel is. Most is ezt mutatta meg, még sokkal jobban, Igen. mint addig a Dogville egy mestermű, Igen. de az utolsó tíz perc, én meg azt mondom, hogy a Lars von Trier, aki vagy, í? Ő arátarti, mert ő ő, ő, ő ő, egy ilyen nagy gesztussal, ahogy feltépi az ingét, és azt mondja, hogy időjetek. Én képes vagyok egyetlen gesztussal lerombolni az addigi teljesen életművemet, ahogyan Tibetben a homokmandalákat a é. buddhisták elsöprik, én lesöpröm az egész életművemet, és kész vagyok akár az ellenkezőjét is bebizonyítani egy intellektuális tükkel. Tulajdonképpen Lars von Trier ennek a filmnek a rendezésében azt a szerepet tölti be, amit Tom Edison magában a, a, a filmben. Mindenféle ilyen moralizáló, meg intellektualizáló ö, sekélyes agymenésekkel agy próbálja a, a, morálisan igazolhatatlant igazolni. Ez zajlik. Nézzük a... másfelől a filmet. Ez egy amerikai film. Amerikai filmet nem lehet nem jó vége lezárni, és ennek nem jó vége van. Ebben, ebben valami változtat László Egy olyan amerikai film, ami úgy moralizál, hogy gyilkol elképzelhetetlen számomra. Nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket. Én a Dogville című filmre, hogy utólag osztályozzunk, egy, egy kilences adnék, Hogyha, hogyha nem lenne ez a befejezés, de hát így nem adhatok rá más, mint négyest. Én így adok kilencest. Hú, te fel vagyok háborodva, én soha ennyire ideges, mint a von Trierre nem voltam ennek a filmnek a végén. Főleg úgy, hogy legyártja a tökéletes filmet, és a végén lerombol mindent, komplett életművét. <gül> Úgyhogy von Trier egy gyalázatos szemétláda, amellett, hogy egy csodálatos rendező, nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket. Ez volt a 7 Mesterlövésze, Fuchs Péterrel beszélgettem a mai adásban, Pusé Róbert voltam. Holnap is itt leszünk veletek a Hét mesterlövésében három tól Most a következő egy órában zenét fogtok hallgatni, legalábbis nagyon reméljük. Hajrá, rádiókávé köszönjük a figyelmeteket, sziasztok. sziasztok! A hétmesterlövészének vége, azaz Mr. Grabovsky. Ez itt a végállomás. De mondhatnák azt is, hogy a Baby. Ne feledd, a hétmesterlövésze még visszatér, ugyanis Indiana, Rajtunk csak átsiklik a történelem, de ez maga a történelem.